Розділ 7. Фізикнуті. Шість місяців по тому, у вересні, Квентін та Еліс провели перший день на третьому курсі навчання у Брейквілс, сидячи біля невеликого квадратного вікторіанського флігеля, розташованого приблизно за півмилі від будинку. Це був витвір архітектури чистої дурості. Мініатюрний будиночок, білий, з сірим дахом, з вікнами і фронтонами, який колись міг бути житлом для прислуги, або гостьовим котеджем, або великим садовим сараєм. На даху флюгер, виконаний у формі свині, завжди показував не туди, куди дув вітер. Квентін не міг нічого розгледіти через вікна, але йому здалося, що він чує уривки розмов, які долинають зсередини. Котедж стояв на краю широкого сіножаті. Був полудень. Небо блакитне, а раннє осіннє сонце стояло високо. Повітря тихе і нерухоме. Поіржавіла стара сільськогосподарська техніка стояла, наполовину занурена у ту саму довгу траву, яку колись зрізала. От лайно! «Ану, давай, постукай ще раз!» «Ти стукай!» Відповіла Еліс і конвульсивно чхнула. «Я стукаю вже двадцять... двадцять...» І знову чхнула. У неї проявилась алергія на пилок. «Будь здорова!» «Двадцять хвилин!» «Дякую!» Вона шморгнула. «Вони там! Просто не відчиняють двері!» «Ну, і що нам тепер робити?» Квентін замислився на хвилинку. Не знаю. Можливо, це така перевірка. Ще в червні після іспитів усіх 20 студентів другого курсу по черзі провели через кімнату практичного застосування магії, щоб розподілити по дисциплінам. Заняття запланували з інтервалом у дві години, хоча іноді це займало і більше часу. А весь процес тривав три дні. Вирувала циркова атмосфера. Більшість студентів і, ймовірно, викладачів амбівалентно ставились до самої ідеї дисциплін. Учні ставали соціально роз'єднані, теорія, що стояла за практикою, слабко впливала на знання, і всі в кінцевому підсумку проходили майже однаковий навчальний план. Тож, який сенс? Але традиційно кожен студент повинен був мати дисципліну. Еліс назвала це «чарівною барміцвою». Лабораторія була перероблена з цієї нагоди. Всі шафи були відчинені, а кожен дюйм прилавків і стільниць заставлений старими приладами з дерева, срібла, травленої латуні та гутного скла. Тут і штангенциркулі, колби, мензурки, годинникові механізми, ваги, лупи, запилені скляні колби, повні ртуті що коливалась та інших речовин, які не так легко ідентифікувати. Брейкбілз значною мірою залежав від технології вікторіанської епохи. Це не було манірністю, або не зовсім. Електроніка, як казали Квентіну, поводилась непередбачувано в присутності чаклунів. Цирком керувала професорка Сандерленд Квентін уникав її якомога більше з того жахливого, схожого на сон періоду, коли вона займалась з ним репетиторством протягом першого семестру. Його закоханість у неї згасла до слабкого, але все ще жалюгідного відлуння колишнього. До такої міри, що він майже не міг дивитись на неї і не хотів занурювати руки в її волосся. «Я буду за хвилину». Яскраво сказала вона, діловито перепаковуючи набір дуже тонких, гострих на вигляд срібних інструментів до аксамитового футляра для перенесення. Отже, вона зачинила футляр і замкнула на ключ. Кожен у Брейкбілз має здібності до магії, але є індивідуальні варіації. Люди мають схильність до певного штаму. Вона виголосила цю промову за озубрюванням як стюардеса, що демонструє процедури безпеки під час польоту. Це дуже особиста річ, яка пов'язана з тим, де ви народились, де був місяць, яка була погода, що ти за людина, плюс всілякі технічні речі, в які не варто заглиблюватись. Є ще близько 200 інших факторів, які професор Марч із задоволенням для тебе перерахує. Це одна з його спеціальностей. Насправді, я думаю, що дисципліни – це і є його дисципліна. А яка ваша дисципліна? Пов'язана з металургією. Є якісь особисті питання? Так. А чому ми повинні проходити всі ці випробування? Хіба ви не можете просто з'ясувати мою дисципліну, знаючи мій день народження та з усього того, що ви щойно згадали? Я можу, теоретично. На практиці це буде скалкою в дупі. Вона посміхнулась, підняла своє світле волосся вгору і закріпила його затискачем. Гострота цього руху пронизала серце Квентіна. Набагато легше діяти індуктивно, ззовні всередину, доки не знайдемо зачіпку. Вона дала йому в руки по бронзовому скарабею і попросила прочитати алфавіт. Спочатку грецькою, потім івритом, причому йому доводилось підказувати, поки вона вивчала його через щось, схоже на викривлений розбірний телескоп. Він відчував, як металеві жуки потріскують і дзищать старими закляттями, і боявся, що їхні маленькі ніжки раптом почнуть звиватися. Іноді професорка зупинялась і просила його повторити якусь літеру поки вона налаштовувала інструмент за допомогою гвинтів, що стирчали. «Угу», – сказала вона. Потім виростила крихітну ялинку бонсай і змусила його дивитись на неї під різними кутами, поки ворушила крихітними голками у напрямку вітру, якого в кімнаті не було. Потім забрала ялинку і поговорила з нею наодинці. «Що ж, ти не природник». Сказала вона. Протягом наступної години вона випробувала його двома десятками різних способів. Лише в кількох із них він зрозумів сенс. Квентін повторив основні закляття першого року навчання, а вона спостерігала і вимірювала їхню ефективність за допомогою цілої батареї приладів. Ще попросила його прочитати закляття стоячи біля великого латунного готинника з сімома стрілками, одна з яких кружляла по циферблату задом наперед і з неймовірною швидкістю. Професорка важко зітхала. Кілька разів знімала з високих полиць обвислі, обважні літоми і довго, незручно переглядала їх. «Ти цікавий випадок», – сказала вона. «Маленьким приниженням у житті немає кінця». Подумав Квентін. Він сортував перлинні гудзики різних розмірів і кольорів у різні кубки. Вона вивчала його відображення у срібному дзеркалі. Намагалась приспати його, щоб зазирнути в сни, але хлопець не міг заснути. Тож довелось зробити ковток м'ятного шипучого зілля. Вочевидь, сни не сказали професорці нічого такого, щоб вона ще не знала. Сандерленд дивилась на нього довгу хвилину, поклавши руки на стегна. «Давай зробимо експеримент!» Сказала вона нарешті з вимушеною жвавістю, тонко посміхнулася і заправила пасмо волосся за вухо. Професорка Сандерленд пройшла вздовж кімнати, з гуркотом зачиняючи запилені дерев'яні віконниці, поки не стемніло. Прибрала сміття зі стільниці, покритої сірим шифером, і піднялась на неї. Вона спустила спідницю на коліна і запропонувала йому сісти навпроти неї на стіл. — Роби ось так, — сказала вона, піднявши руки, ніби збиралась диригувати невидимим оркестром. Під рукавами її блузки розцвіли не по жіночому гарні півмісяці поту. Він все зробив. Вона показала низку жестів знайомих з поппер, Хоча він ніколи не бачив їх у такій комбінації і прошепотіла якісь слова, яких Квентін не розчув. А тепер ось так. Вона здійняла руки над головою, і коли закінчила жест, нічого не сталося. Але коли Квентін віддзеркалив його, в його пальців, посипались потоки жирних білих іскор. Дивовижно. Так, ніби вони були всередині нього все життя. І тільки чекали, коли він змахне руками в потрібний бік. Вони радісно розбризнулись по стелі в напівтемряві і святково попливли навколо нього. Кілька разів підстрибуючи, коли падали на підлогу, потім нарешті згасали. Його руки відчули тепло і поколювання. Полегшення було майже нестерпним. Він зробив так ще раз, вилетіло ще кілька іскор, цього разу слабших. Квентін зачудовано дивився, як вони падають навколо. Втретє, вилетіла лише одна. — Що це означає? — запитав він. — Гадки не маю, — пояснила Сандерленд. — Я запишу тебе як невизначеного. Спробуємо наступного року. — Наступного року? Квентін спостерігав зі зростаючим почуттям розчарування як вона зістрибнула зі столу і почала знову відкривати віконниці вікно за вікном. Він здригнувся від сонячного світла, що заливало кімнату. Тобто, що ви маєте на увазі? А що мені робити до того часу? Чекати. Таке трапляється. Люди надають таким речам надто великого значення. Будь ласка, запроси наступного учня, добре? Ми відстаємо від графіку, а ще тільки полудень. Літо тягнулося, як у сповільненій зйомці. Звісно, у світі за межами Брейкбіллс була осінь, і Бруклін, куди Квентін приїхав на літні канікули, був холодним і сірим. Вулиці вкрились мокрим коричневим листям і розім'ятими кульками гінко, що пахли плювотою. Він почувався в батьківському домі як привид, і треба було прикласти особливих зусиль, щоб стати видимим для батьків, які завжди виглядали невиразно здивованими, коли їхній примарний син вимагав уваги. Джеймс і Джулія вже були в коледжі, тож Квентін здійснював довгі самотні прогулянки. Він відвідував розгалуджений незграбний канал Гованус, вода в якому позеленіла від застояної рідини. Ще грав у баскетбол на безлюдних майданчиках з відсутніми сітками і калюжами дощової води по кутах. Осінній холод надавав м'ячу мертвого інертного відчуття. Його світ був не тут, а де інде. Він обмінювався безрадісними електронними листами з друзями Еліс, Еліотом, Сурендрою, Гретхен, і байдуже гортав своє літнє чтиво – історію магії XVIII століття, яка зовні виглядала досить тонкою, але, як виявилось, за допомогою якоїсь тонкої бібліографічної магії, містила не менше 1832 сторінок. У листопаді він отримав кремового кольору конверт, який невидимі руки вклали в історію магії. У ньому містилась цупка листівка з елегантним гравіюванням герба Брейтбіллс, що запрошувала його повернутися до школи о шостій вечора вузьким, ніколи не використовуваним провулком біля першої лютеранської церкви, що за десять кварталів від його будинку. Квентін слухняно з'явився за потрібною адресою в призначений час. Цієї пізньої осені сонце зайшло о четвертій тридцять пополудні, але на вулиці було не по сезону м'яко, майже тепло. Стоячи біля входу в підземний перехід, озираючись на бродячих двірників, які могли б свинуватити його у порушенні громадського порядку, або ще гірше запропонувати духовні настанови, на машини, що проносились вулицею позаду нього, він ще ніколи не відчував такої цілковитої впевненості в тому, що марить, що Бруклін – це єдина реальність, і що все, що сталося з ним минулого року – лише галюцинація». Доказ того, що нудьга реального світу остаточно і безповоротно вивела його з глузду. Алея була такою вузькою, що довелось практично повернутись боком, щоб пройти нею. Дві переповнені сумки з брейкбілз, темно-сині з темно-коричневою окантовкою, шкільні кольори, шкрябили обспітнілі кам'яні стіни з обох боків. Квентін був абсолютно впевнений, що за 30 секунд стоятиме біля глухої стіни в кінці алеї. Але тут, з далекого кінця проходу, потягнуло теплим, солодким, пізньолітнім повітрям, супроводжуваним цвіріньканням. Він побачив зелені простори моря і побіг до нього, незважаючи на те, що валізи були важкі. І от настав перший день семестру. Квентін та Еліс застрягли на спекотному лузі біля шикарного білого вікторіанського бунгало. У ньому студенти, які вивчали фізичну магію, збирались у вівторок після обіду на щотижневий семінар. Під час випробування Еліс продемонструвала високотехнічну дисципліну, пов'язану з маніпуляціями зі світлом, фосфоромантикою, як вона сказала. Тому і потрапила до фізиків. Квентіна ж відправили сюди, тому що фізика була групою з найменшою кількістю членів і найменшою кількістю новачків. Тож це здалося найкращим місцем, щоб приховати його, допоки він не матиме власної дисципліни. Перший семінар був запланований на 12.30. Та Квентін і Еліс навіть прийшли раніше, але зараз була майже п'ята. Вони сиділи у входу увесь день. Їм було спекотно, вони втомились, хотіли пити і були роздратовані, але ніхто з них не хотів здаватися і повертатися до будинку. Якщо вони збирались стати фізикнутими, то, вочевидь, повинні були довести це, увійшовши у вхідні двері. Вони сиділи під масивним розлогим буком, що стояв неподалік, холоднокровно байдужий до їхньої долі. Вони притулились спинами до стовбора, між якими лежав топстий, твердий, сірий корінь. — То що ти хочеш робити? — глухо запитав Квентін. Крихітні порошинки пропливали повз у променях вечірнього сонця. — Не знаю. Еліс знову чхнула. — Єй, де Квентин Квентін зірвав травинку. Зсередини будинку почувся слабкий сміх. Якщо тут десь і був пароль, то вони його не знайшли. Вони з Еліс витратили годину на пошуки прихованих написів, просканували двері у всіх спектрах, які тільки могли придумати видимих і невидимих, від інфрачервонного до гамма, і намагались зняти фарбу, щоб зазирнути під неї, але нічого не вийшло. Еліс навіть спробувала деякі передові графологічні чари на хвилястій текстурі деревини, але двері просто дивились на них порожнім тупим поглядом. Вони посилали потоки сили, що закручувалися в замку, хитаючи тумблери, але не могли його відкрити. Ще шукали чотиривимірний обхід навколо дверей. Спільними зусиллями набралися сміливості і викликали щось на кшталт примарної сокири. Це не суперечило жодним правилам, про які вони могли подумати, але не змогли навіть подряпати двері. Якийсь час Еліс була переконана, що вхід – це ілюзія, що він навіть не існує, але на вигляд і дотик був справжнім. А жоден із них не міг знайти ніяких чар чи заклять, щоб розвіяти морок. «Тільки поглянь», – сказав Клентін. – «схоже на якусь відстійну хатинку Гензель і Гретель. Я думав, що фізикнуті мають бути крутими». «Вечеря за годину», – повідомила Еліс. Я готовий її пропустити. Сьогодні ягня з розмариновою скоринкою. Картопля дофінськи, Ейдетична пам'ять Еліс зберігала дивні деталі. Може, нам треба провести тут власний семінар? Вона пирхнула. Так, це їм покаже. Бук стояв на краю щойно скошеного поля. Велетенські рулони сіна кольору кориці, розкидані тут і там, відкидали довгі тіні. Нагадай, хто ти? «Фотомант?» «Фосфоромант». «А що ти можеш?» «Точно не знаю. Я практикувала деякі речі влітку. Фокусування світла, заломлення, вигинання. Якщо вигнути світло навколо чогось, воно стає невидимим. Але спочатку хочу зрозуміти теорію цього». «Покажи мені щось». Еліс засоромилась. «Швидше, ніж зазвичай». «Та я майже нічого не вмію». «Слухай, а у мене навіть немає дисципліни». Я нікчема, я лох. Вони просто ще не знають, що те таке твоя маленька іскрометна штучка. Це те ж саме, що й лох. І не смійся з моєї іскристої штуки. Та зігни тут, кляте світло. Вона скривилась, але встала на коліна у траву і підняла руку, розчепіривши пальці. Вони стояли на колінах віч-навіч, і він раптом побачив її повні груди під тонкою блузкою з високим горлом. Стеж за тінню, огризнулась вона. Еліс зробила щось пальцями, і тінь від її руки зникла, лишивши по собі лише кілька примарних райдужних відблисків. Мило, це жалюгідно, я знаю. Вона махнула рукою, відміняючи закляття. Вся рука має стати невидимою, але вдається щезнути лише тінь. Цьому щось було. Квентін відчув, як його похмурість починає розвіюватись. Перевірка, фізична магія. Не танці з духами дерев, а проблема грубої сили. «А можеш інакше?» – повільно запитав він. «Ти зможеш сфокусувати світло, як збільшувальне скло?» Вона відповіла не одразу, але Квентін побачив, як її спритний розум вхопився за задачу і почав її вирішувати. Можливо, якщо я, <гадаю>, гадаю, є щось у Кухучі та Оуена, але потрібно стабілізувати ефект і локалізувати його. Великим і вказівним пальцями вона зробила коло і промовила над ним п'ять довгих слів. Квентін побачив, як світло вигинається всередині кола, викривляючи і спотворюючи листя і траву, видимі крізь нього. Потім світло загострилося і сфокусувалося в білу крапку яка, здавалось, пошкодила йому сітківку ока. Тож він відвів погляд. Еліс нахилила долоню, земля задиміла. «Я тебе нахуй вб'ю, якщо через тебе мене вижнуть з Брейкбілз. Зрозумів? Я не жартую, я знаю, як це зробити. Я буквально змушу тебе померти». «Прикольно, це саме те, що я сказав Пенні після того, як він мене вдарив», відповів Квентін. «От тільки я справді тебе вб'ю». Вони вирішили прокласти собі шлях крізь двері. Якщо це була перевірка, міркував Квентін, то неважливо, як її проходити. Головне – пройти. Їм не оголошували жодних правил, тож порушувати – нічого. І якщо вони спалять цей клятий будинок разом з Еліотом та його самовдоволеними маленькими друзями, то так їм і треба. Працювати довелось швидко, бо сонце йшло спати. Стало тьмяним і мідним та за кілька хвилин його нижній край торкнеться верхівок дерев у дальньому кінці сіножаті. У повітрі відчувалась легка ранньоосіння прохолода. У будинку вже горіло жовте світло. Квентін почув, чи йому здалося. Хлопок корка, який виймали з пляшки. Тримаючи обидві руки над головою і злегка загнувши їх вгору, ніби балансуючи на голові великим невидимим кошиком, Еліс створила магічний еквівалент лупи на десяток ярдів у поперечнику. Її зігнуті руки визначили невелику ділянку загального кола широкої круглої лінзи, верхній край якої зрівнявся з верхівкою бука, вищою за дах маленького вікторіанського бунгало. Квентин міг лише розрізнити край лінзи, як відמותе спотворення в повітрі. Фокусна точка була занадто яскравою, щоб дивитись на неї. Еліс стояла приблизно за 50 футів від дверей. Квентін стояв ближче, збоку. Прикривав рукою очі та давав вказівки. «Вгору? Добре, повільніш? Ще трохи. Не зупиняйся. Гаразд, тепер праворуч». Хлопець відчував жар від сфокусованих сонячних променів на своєму обличчі та відчував пікантно-солодкий запах деревного диму. Разом з їдким присмаком вигорілої фарби, двері, безумовно, були вразливі до вогню. Вони хвилювались, що сонячного світла буде недостатньо, але закляття Еліс прорізало в деревині глибоку обвуглену траншею. Вони вирішили розрізати двері навпіл збоку, і якщо розріз не йшов наскрізь, то, мабуть, досить глибоко. Більшою проблемою було те, що Еліс погано цілилася і в одному місці вона промахнулась та пропалила паз у стіні. — Я відчуваю себе дурепою. Як там у нас справи? — Гарно йдеш. — У мене болить спина. Там вже скоро? — Майже, — збрехав хлопець. За крок до мети Еліс розширила радіус дії закляття, щоб компенсувати згасаюче сонце. Вона щось шепотіла, але Квентін не був упевнений, чи це закляття, чи просто матюки. Хлопець зрозумів, що за ними спостерігають. Один із старших професорів, дуже високий, сивий чоловік на прізвище Бжазінський, який спеціалізувався на зіллях і штани якого завжди були в жахливих плямах, перервав свою вечірню прогулянку, щоб поспостерігати за ними. Раніше він влаштував Квентінові, під час іспиту, тест із зав'язування вузлів. Він носив светр-жилет, курив люльку, і був схожий на інженера IBM, приблизно 1950 року. «Чорт!» – подумав Квентін. «Нас ось-ось спіймають!» Але професор Бжезинський просто виняв люльку з рота. «Продовжуйте!» – грубо сказав він. Розвернувся і пішов назад, у напрямку будинку. Еліс знадобилось лише близько десяти хвилин, щоб зробити повний бічний розріз, а потім пройтися по ньому вдруге. Двері світились червоним. Коли вона закінчила, Квентін повернувся до того місця, де стояла дівчина. — У тебе попіл на обличчі, — сказала вона і провела пальцями по його лобі. — Може, нам варто пройтись ще раз? Знаєш, просто, щоб впевнитись. Якщо це не спрацює, то нових ідей не лишиться, а він не думав, що зможе провести тут ніч. Квентін також і не думав, що зможе повернутися до будинку з поразкою. Тут недостатньо світла. Вона виглядала виснаженою. В кінці лінза була, мабуть, на відстані чверті милі. Ще далі вона втратить когерентність. Розпадеться по краях. Чверть милі? Подумав Квентін. Наскільки ж сильна Еліс. У нього забурчало в животі. Настали сутінки. Небо стало осяйно-блакитним. Вони втупилися в пошрамовані почорнілі двері. Виглядало це гірше, ніж здавалось. Еліс збилася з прицілу на другому проході, тому місцями йшло два окремих розріза. Якщо вони помилились, Еліот вб'є їх. А може варто спробувати їх вибити? Еліс розтулила рота. А що, як за ними хтось стоїть? Тоді що ти пропонуєш? Не знаю. Вона оглянула одну з обгорілих частин, яка вже охолола. Думаю, ми майже пробились. На дверях висів старий залізний стукач у вигляді безтілесної руки, що тримала залізну кулу. Він був прикручений. — Що ж? — сказав Квентін. — Відійди. — Боже, будь ласка, нехай це спрацює. Він міцно стиснув залізну руку, поставив одну ногу на двері, вимовив довге фальцетне кія і перекинув вагу назад. Верхня половина дверей відчинилась без жодного опору. Мабуть, трималась на кількох пластівцях попелу. Квентін упав спиною в прохід. У дверях стояла дівчина, яку Квентін впізнав як студентку четвертого курсу, осяєну теплим світлом, що розливалось в сутінках навколо неї, тримаючи в одній руці келих темно-червоного вина. Вона холодно дивилась на нього зверху вниз. Еліс притулилась до стіни будинку і раготала так сильно, що не вимовляла жодного звуку. «Вечеря майже готова», – сказала дівчина. Еліот приготував соус аматричана. Ми не змогли достати гуанчі, але думаю, що бекон підійде. Як гадаєш? Незважаючи на спеку, в каміні спалахував і мерехтів вогонь. «Шість годин, дванадцять хвилин!» Сказав товстий молодий чоловік з хвилястим волоссям, що сидів у шкіряному клубному кріслі. «Це, власне, гарний результат!» «Скажи їм, Джошуя, скільки часу це зайняло у тебе?» Сказала дівчина, яка зустріла їх біля дверей. Квентіну здавалось, що її звати Джанет. «Двадцять годин, тридцять хвилина. Найдовша ніч у моєму житті. Не антирекорд, звісно, але дуже близько». Ми думали, що він намагається заморити нас голодом. Джанет налила залишки пляшки червоного вина у дві склянки, що стояли на серванті, та подала їх Квентіну та Еліс. Ще дві порожні пляшки стояли на підлозі, хоча ніхто не виглядав особливо п'яним. Вони сиділи в старій, але затишній бібліотеці, застеленій пошарпаними килимами і освітленій свічками та каганцями. Квентін зрозумів, що всередині будиночок, мабуть, більше, ніж ззовні. Тут також було набагато прохолодніше. Атмосфера нагадувала приємний прохолодний осінній вечір. Книги переповнювали книжкові шафи і стояли хиткими стосами по кутках. І навіть на камінній полиці. Меблі були добротні, але не підібрані, а подекуди й сильно побиті. Між книжковими шафами стіни були завішані звичайними незрозумілими артефактами, які накопичуються в закритих клубах. Африканські маски, похмурі пейзажні картини, відставні церемоніальні кинджали, скляні вітрини, повні мап і медалей, та трупи екзотичних метеликів, які, ймовірно, ловились з великими зусиллями і витратами. Квентін відчував себе перегрітим і недостатньо одягненим. Але здебільшого просто відчув полегшення від того, що нарешті опинився всередині. Їх було лише п'ятеро, рахуючи його та Еліс. Еліот був там, гіпнотизував поглядом одну з книжкових полиць і вдавав, що не помічає нічого. Здавалось, він намагався навести комусь серйозні аргументи щодо магічної теорії, але ніхто його не слухав. «Дінь — Дінь-дінь, у нас гості! — сказала Джанет. «Будь ласка, повернись обличчям до кімнати!» Вона була худорлява і жвава, з серйозною, дещо анахронічною зачіскою пажа і найголоснішою. Квентін не раз бачив, як вона перекрикувала інших під час прогулянок лабіринтом і виголошувала промови за вечерою в їдальні. Еліот перервав свій монолог і обернувся. На ньому був фарту. «Привіт!» Сказав він, не пропускаючи жодної букви. Радий, що ви змогли прийти. Еліс, я так розумію, ти розпалила наші двері навпіл. Мені Квентін допоміг. Ми спостерігали за тобою з вікна, сказав Джош. Тобі до біса пощастило, що Бжезінський не застукав вас із Сокирою. А яке правильне рішення? Запитала Еліс. Тобто я знаю, що наш спосіб спрацював, але ж має бути кращий. Вона зробила несміливий ковток вина, а за ним ще один, менш боязкий. Його немає, сказала Джанет, принаймні не дуже хороший. У цьому частина приколу. Це фізична магія. Вона брудна і груба. Якщо ти не зруйнувала Бунгало, спроба рахується. Та й навіть якщо б зруйнувала, це, ймовірно, все одно зарахувалось би. А як ти це зробила? сором'язливо перепитала Еліс. Я маю на увазі, коли була твоя черга. Заморозила і розкрошила на друзки. Я займаюся особливою магією холоду. Це моя дисципліна. 63 хвилини. І це рекорд. Раніше можна було просто сказати друг Ельфійською. Тебе впускали. Промовив Джордж. Проте зараз занадто багато людей читають Толкіна. Еліота ти любий. Гадаю, наша вечеря вже готова. Сказала Джанет. Її ставлення до Еліота було важко прочитати. Дивне поєднання ніжності та презирства. Вона заплескала в долоні. «Джош, може ти зможеш щось зробити з цим?» Вона жестом вказала на напівзруйновані двері. «Комарі вже лізуть всередину!» Все ще ошелешений, Квентін пішов за Еліотом на кухню, яка знову ж таки виявилась більшою і гарнішою, ніж здавалося ззовні з білими шафами до самої стелі, стільницями з мильного каменю і аеродинамічним холодильником 1950-х років. Еліот хлюпнув трохи вина зі свого келиха в каструлю з червоним соусом на плиті. «Ніколи не готуй на вині, яке не пив би», – сказав він. «Хоча, гадаю, це передбачає, що є вино, яке я б не пив». Здавалось, його зовсім не бентежив той факт, що він ігнорував Квентіна протягом останнього року. Ніби нічого й не було. То ти маєш усе це місце у своєму розпорядженні? Квентін не хотів показувати, наскільки сильно хоче бути тут. Навіть тепер, коли вже офіційно тут. Майже так. І ти тепер теж. А всі дисципліни мають власні клуби. Це не клуб, різко відповів Еліот кинув величезну грудку свіжих макаронів у високу каструлю з киплячою водою і перемішав, щоб розбити. Звариться приблизно за хвилину. Ну, добре, тоді що це? Ну, добре, це клуб, але не називай його так. Ми називаємо це місце котедж. Проводимо тут семінари, та й бібліотека тут непогана. Іноді Джанат малює в спальні на горі. І тільки ми можемо сюди потрапити. А як же фок? — О, і Фок, хоча він ніколи не турбує. — І Бігбі, ти ж знаєш Бігбі, так? Квентін похитав головою. — Не можу повірити, що ти не знаєш Бігбі, — сказав Еліот, сміючись. — Боже, ти його полюбиш! Він скуштував соус, потім додав туди жирних вершків та почав розмішувати все ширшими колами. Соус зблід і загус. Еліот із завзяттям і впевненістю стояв біля плити. У всіх груп є таке місце, у природників це дуже відстійний будиночок на дереві в лісі. Ілюзіоністи мають такий самий будинок, але тільки вони знають, де він знаходиться. Щоб потрапити туди, його треба знайти. Багатознавці мають лише бібліотеку, від а у цілителів є клініка Еліоте. Голос Джанет пролунав з іншої кімнати. «Ми тут вмираємо з голоду!» Квентіну стало цікаво, як там Еліс. «Та вже, я вже! Сподіваюсь, ніхто не проти макаронів!» додав він, звертаючись до Квентіна. «Це все, що я приготував. Ще є десь брускетта або була. Ну, принаймні, є багато вина!» Він злив макарони в раковину віднявши величезний клубок пари і висипав їх на сковорідку, щоб доварити в соусі. «Боже, як я люблю готувати! Думаю, що якби не був чарівником, то став би шеф-кухарем!» «Це таке полегшення після всього цього невийдимого нематеріального лайна!» «Так? Річард був тут справжнім кухарем! Не знаю, ви його застали чи ні, він закінчив школу минулого року! Високий! Той ще зануда!» Через нього ми всі виглядали, як невдахи перед Бігбі. Але він, принаймні, вмів готувати. Так, візьми ті дві пляшки, будь ласка. А де ж топор? Біла скатертина, два важкі срібні канделябри і дико-еклектичний набір столового срібла, деякі прибори якого межували з легкою рукопашною зброєю. Стіл у бібліотеці майже виглядав як місце, де можна поїсти. Їжа була простою, але зовсім непоганою. Квентін до цього і забув, що був голодний. А Джанет виконала трюк. Квентін не був упевнений, чи магічний, чи просто механічний, щоб вкоротити довгий семінарський стіл до обіднього. Джанет, Джош та Еліот пліткували про класи та вчителів, про те, хто з ким спить і хто з ким хоче переспати. Вони нескінченно міркували про відносну силу інших студентів як чарівників, і пліткували один про одного з абсолютною впевненістю людей, які провели разом величезну кількість часу, які довіряли і любили один одного, знали, як показати один одного з найкращого боку, і як приборкати нудні і дратівливі звички один одного. Квентін дозволив балачкам поглинути себе. Споживаючи вишукану їжу на одинці у власній їдальні, він відчував себе дуже дорослим. — Ось воно, — подумав він. Раніше він був аутсайдером, але тепер дійсно увійшов у внутрішнє життя школи. Це справжній Брейкбілз. Тут, у теплому таємному серці містичного світу. Вони сперечались про те, що робитимуть після закінчення університету. — Уявляю, як усамітнюся на якійсь віддаленій гірській вершині, — легко сказав Еліот. — Стану відлюдником на деякий час. «Відрощу довгу бороду, а люди будуть приходити до мене за порадою, як у мультфільмах». «За порадами?» – Джош пирхнув. «Проте, чи пасує до костюму чорна краватка? «І я хотіла побачити, як ти спробуєш відростити бороду», – додала Джанет. «Боже, ти такий егоцентричний. Хіба ти не хочеш допомагати людям?» Еліот виглядав спонтеличним. «Людям? Яким людям?» Бідним, голодним, хворим, людям, які не вміють чаклувати. А що вони коли-небудь робили для мене? Та й не потребують вони моєї допомоги. Коли я був у п'ятому класі, мене назвали педіком і викинули в смітник на перерві, тому що я носив вузькі штани. Що ж, сподіваюсь, на вершині гори є винний льох. Роздратовано сказала Джанет. Або наповнений бар. Ти ж не протримаєшся й восьми годин без бухла. Я варитиму грубий, але потужний напій з місцевих трав і ягід. А щодо відсутності хімчисток? Ну, це проблема. Можна використовувати магію, але не буде так само. Може, я просто житиму в плазі, як Елоїза. Мені нудно. Перервав це все Джош. Давайте зіграємо у формування вогню Гарпера. Він підійшов до великої шафи, повної десятків крихітних шухлядок, вузьких, але глибоких, які виявились своєрідною мініатюрною бібліотекою. На кожній шухляді знаходилась крихітна етикетка, написана від руки, починаючи з «Айланд» у верхньому лівому кутку і закінчуючи «Зелькова» японка в нижньому правому. Гарпорова закляття формування вогню було марним, але надзвичайно цікавим закляттям для розтягування та надання полум'ю витончених каліграфічних форм, які на мить спалахували в повітрі, а потім зникали. Робилось це за допомогою осикової гілочки. Вечір перетворився на спроби надати полум'ю свічки все більш вигадливих та непристойних слів і форм, що, в свою чергу, неминуче призвело до того, що штори загорілись, вочевидь, не вперше, та їх довелося гасити. Було оголошено перерву. Еліот дістав тоненьку, небезпечну на вигляд пляшку граппи. Лише дві свічки вціліли після пожежі, але ніхто не потурбувався, щоб дістати інші. Було вже пізно, перша година ночі. Вони сиділи в напівтемряві і в задоволеній тиші. Джанет лежала на спині на килимі, дивлячись у стелю, поклавши ноги на коліна Еліота. Між ними існувала кумедна фізична близькість, особливо враховуючи те, що Квентін знав про сексуальні апетити Еліота. То це все? Ми тепер повноцінно фізикнуті? Грапа була схожа на вогняне насіння, яке потрапило в груди Квентіна і пустило там коріння. Воно дало початок гарячому сяючому садженцю, який ріс, поширювався та розгортався у велике тепле листяне дерево добрих почуттів. А хіба нам не треба бути там поміченими, таврованими, чи, я не знаю, поголеними, ще щось? «Ні, якщо тільки ти сам цього не захочеш», – сказав Джош. «Я чомусь думав, що вас буде більше», – сказав Квентін та заїкнувся. «Нас!» «Ага», – сказав Еліот. «З тих пір, як Річард і Ізабель закінчили універ, не було жодних новачків у нас. Якщо ніхто цього року не прийде на нашу дисципліну, то Фох говорив щось про злиття нас з природниками». Джош театрально здригнувся. «А якими вони були?» – запитала Еліс. «Річард та Ізабель». «Як вогонь і лід», – пояснив Джош. «Як шоколад і марципан». «Без них все інакше», – додав Еліот. «І не так тут добре», – сказала Джанет. «О, вони не такі вже й погані були. Пам'ятаєш, як Річард думав, що зможе оживити флюхер?» Він збирався змусити його рухатись сам по собі. Мабуть, до ній три натирав його риб'ячим жиром, і навіть не хочу думати про те, що ще робив. «Це був випадковий прикол», – сказала Джанет. «Не рахується». «Ти просто ніколи не розуміла Річарда». Джанет пирхнула. «Була дуже схожа на Річарда», – сказала вона з несподіваною гіркотою. Запала легка тиша. Перша фальшива нота цього вечора. «Але тепер у нас знову є кворум!» Швидко сказав Еліот. «Надзвичайно поважний кворум! Фізична магія завжди дістається кращим!» «За найкращих!» Сказав Джош. Квентін підняв Келли. Він стояв на високих гілках свого вогняного дерева, погойдуючись на теплому алкогольному вітерці. «За найкращих!» вони випили.